Знову повоєнна еміграція вважала себе політичною, і такі протилежності створювали конфлікти. Щоб змалювати життя повоєнної еміграції, я думав-думав і видумав постать типового політичного емігранта – Володимира Цапа. Цап був у тому щасливому становищі, що його прізвище не треба було англіщити. Воно по-англійському означало «кашкет». Вольтером став, бо так канадці перехрещували на свій лад усіх Володимирів. Тим часом новий шлях перенесено до Торонто. Його редактором стала симпатична людина і поет Володимир Скорубський, який друкував майже в кожному числі, став популярним, особливо серед читачок часопису. Поетеса Мотря Фаринич прислала похвального вірша, яким, переборючи свою скромність, Похвалюся. Сміюся і плачу, коли читаю. Отакі так щирі думки, Що лються з вашої душі На сторінках нового шляху. Отож, шановний пане Вальтер, Так дуже-дуже я бажаю Передати й вам думки свої. Дай, Боже, вам здоров'я І ласки Божої багато Ще на многі многії літа, Щоб ви, шановний пане Вальтер, Своїми дописами, братам в діаспорі, всім прочищали добре мозок, бо так стараються вони Україну будувати на чужині, і то таку лише, яка у їхньому умі, і ніяку іншу, о ні, борони Боже, що вже й не бачать, як ломлять всі мости, якими треба до будівлі йти. На все вам добре, Вальтер. Нехай Господь вам думи шле, Та ще охотуй час дає На аркуші їх все вкладати І читачам таку чудову страву подавати. З привітом до вас, Ваша постійна читачка, Мотря Фаринич. Далі діло йшло легше. Фелетони, гуморизькі і дописи Друкувала майже вся українська преса В Канаді і Америці. А від 1992 року і газети в Україні, між ними «Молодь України», «Вісті з України», «Народна газета», «Народна армія», «Просвіта», Вечірній Київ», «За вільну Україну» та інше. А 1982 року вперше з'явився друком і репортаж спогад довкола світу. Задумав видати збірку гуморесок і довго сушив собі голову над заголовком. Так вийшла збірка. Вальтер Цап. Тяжко бути політичним емігрантом. Двома накладами в 1986 році. Вийшла і збірка гуморесок із воєнного побуту в українській дивізії та побратимського життя колишніх вояків у США і Канаді. Найкращі хлопці з дивізії. Згодом в Україні з'явилася збірка від Адама до Леоніда II. Число надрукованих статей на різні теми і різного обсягу – Сягає тисячі. Виступів мав понад 50. Понад 50 рецензій з'явилось на видані книги. До більших редакційних робіт слід зачислити «Ювілейний альманах братства колишніх вояків першої УДУНА» 1950-2000. Бібліографію видань братства колишніх вояків першої УДУНА колишніх вояків УД та творів з дивізійною тематикою. Здивувався широким зацікавленням дивізійною тематикою і письменницькою творчістю дивізійників. Понад 750 позицій має бібліографія цієї дивізії. Я навіть, можна сказати, по-бойовому понюхав справжнього редакторського пороху, коли під кінець 1980-х років став редактором координатора органу Української кооперативної ради Канади, а від 2001 року редактором журналу «Вісті Комбатанта». Поза своєю працею на хліб насушний, у Міністерстві провінційного уряду «Онтаріо» я все-таки здобув університетський диплом менеджера-фінансиста. Я не дармував. Хоч часом люблю подармувати, щоб не лініхувати, бо віру, що Господь Бог створив людину саме для приємності і розваги, а дармування, у моєму випадку, це один рід приємності. Бо чому він їх влаштував у раю Едемі? Під час мого періоду дармування мені здається, що я у своєму раю Едемі. А покарав Єву і Адама та їх нащадків, тобто нас, працею употічила. За що? За те, що Єва хотіла здобути знання доброго і злого, без відвідування шкільних уроків. Підшепнув їй таку обіцянку Диявол вуш як тепер підшептують нам своє знання політики всіх мастей. Вкусила заборонений овоч знання, ніби яблуко. Хоч дехто з наукових екстремістів твердить, що це був помідор. Поза працею, письменництвом, громадською роботою і періодами дармування виступав з гуморизками чи читав доповіді. Переклав декілька статей з англійської мови, а також два дуже цікаві розділі з книги про подорожі по Україні американського письменника Джона Стейнбека. Став членом Спілки письменників України в 1993 році. В 1991 року отримав відзначення за свою письменницьку діяльність від федерального міністра багатокультурності і громадянства. Нагороджений Шевченківською медаллю і грамотою від Комітету, тепер Конгресу, Українців Канади. У 2004 році отримав диплом лауреата премії імені Дмитра Ниченка за пропаганду українського друкованого слова. У 2005-му міжнародну літературну премію «Тріумф» за сатиричні твори на сторінках української періодики «Канади» і диплом лауреата міжнародної літературної премії «Сад божественних пісень», імені Григорія Сковороди за багаторічне подвижництво в редагуванні журналу та літературну діяльність. У 1998 році вийшла книга Петра Сороки